Egy meghasonlott tulipán. Ki hitte volna? Soha se panaszkodott, jó egészségnek örvendett. Hagymájaim már hetedik éve hajtott virágot a nyugdíjas tanítójék ablakában. Épp teljes virágzásban volt. Előző este még jól beporozta a bibéjét, utána békésen átaludta az éjszakát. És reggel ötkor, a virágok korán kelők. A negyedik emeleti ablakból levetette magát az utcára. A rendőrség először abból a földtevésből indult ki, hogy valaki szándékkal letaszította. Kihallgatták a tanítóikat, akik tagadták a vádat. Sőt, mondták, ők öntözték, szerették és keservesen megsiratták virágjukat. Az alattuk lakó alezredes megerősítette vallomásukat. Néhány nap múlva megszüntették a nyomozást. Az öngyilkos tulipán bíborvörös színű volt, zárkózott természetű, a környékbeliek szerint csak magának élt, csalódás, megrázkódtatás tehát nem érhette. Miért akart hát megválni az élettől? Ez csak egy hét múlva derült ki, amikor az alezredesné nagy takarítást csinált, és az erkéjükön megtalálta a tulipán búcsúlevelét. Fölvitte a negyedik emeletre, ahol a tanító fölolvasta a kuszabetűkkel rót sorokat. Mikor a levelet olvasni tetszik, már nem leszek az élők sorában. Tanító úr, kedves Irmonéni, bocsássanak meg, nincs más választásom, nem akarok tovább tulipán lenni. Hát mi akart volna lenni szegényke? Kérdezte Irma néni. Azt nem írta meg, mondta a nyugdíjas tanító. Egy tulipán a fejét Irma néni. Ilyet még nem is hallottam.